Кітті щодня казала Конрадові, «Конраде, тобі треба змінитися». Одного разу, після обіду, Кітті сиділа у вітальні з Конрадом і пані Бартолотті. Кітті принесла з собою вікторину, а що вони з Конрадом знали вже відповіді на пам'ять, то питали пані Бартолотті. Вона Помалу погойдувалася в кріслі, їла мариновані оселеці, дістаючи їх по шматочку з великої банки на огірки. Заодно лакувала в блакитний колір нігті на ногах і не могла правильно відповісти на жодне запитання. Кіті аж корчилася зі сміху, коли пані Бартолотті казала, «Де стоїть похила вежа?» Мабуть. «У гінтерштіккенбруні!» Там усе похилилося. Про корінь із числа вона взагалі не мала ніякого уявлення. Коріння є в дерев і квіток, а не в чисел. Обурено вигукувала вона. А з коріння жовтого терличу роблять добру настоянку. Вона далі лакувала нігті, зітхала, коли розмазувала лак, і казала. «Виходить, «Є ще й корінь із 144? Із нього теж можна робити настоянку?» «Корінь із чотирьох буде два», – пояснив і Конрад. «Корінь із дев'яти буде три, а 16 чотири. Виходить, що два, три, чотири ростуть у землі», – весело вигукувала пані Бартолотті. Конрад хотів ще щось пояснити про корені, але в двері подзвонили. Три довгі дзвінки. Виявилося, що то поштар. Приніс рекомендованого листа. Конверт був великий, цупкий, блакитного кольору. Такий самісінький, як той, що був у пакунку з Конрадом, без зворотньої адреси. Пані Бартолотті глянула на листа, тоді на Конрада, тоді знов на листа. «Хто вам прислав листа?» – зацікавлено спитала Кітті. Пані Бартолотті засунула листа в кишеню халата і промурмотіла. «Та це якась реклама!» «Реклами не присилають рекомендованими листами», – заперечила Кітті. А Конрад мовив, «Мамо, це ж листи з фабрики. Ви можете перед Кітті спокійно говорити про це, вона все знає». «Розпечатайте листа!» – попросила Кіті. Пані Бартолотті завагалася. «А коли там щось неприємне?» Пані Бартолотті воліла все неприємне відкладати якнайдалі. Листів із фінансової управи вона взагалі не розпечатувала. «Забудьмо про нього!» – запропонувала вона. «Або спалімо, наче його й не було!» «А коли в ньому щось приємне?» – мовила Кіті. «Може, Конрад отримав якусь спадщину від фабрики або що?» Пані Бартолотті застромила руку в кишені і обмацала конверт. «Дійте, дійте!» – промурмотіла вона. «Я навпомацки чую, що нічого приємного в ньому немає. Лист начинений чимось поганим». «Тим більше його треба розпечатати», – сказала Кітті. «Невідоме лихо страшніше за те, що вже відоме». Пані Бартолотті витягла блакитний конверт із кишені і віддала його Кітті. «Прочитай його ти», – мовила вона, – «бо я за себе не відповідаю». Кітті роздерла блакитний конверт, витягла з нього складений у четверо блакитний аркуш, розгорнула його і почала читати. «Вельми шановна пані Бартолотті, як виявилося, під час перевірки нашого відділу збуту сталася прикра помилка. Через неточність у роботі нашого комп'ютера ви отримали семирічного хлопця, який вам зовсім не належить. Тому просимо вас негайно повернути його. Свого часу ви надіслали замовлення на два блоки пам'яті марки Меморіа, виробництво яких ми давно припинили, і задовольнити замовлення не можемо. Просимо вас негайно підготувати хлопця, щоб наш відділ обслуговування якнайшвидше забрав його і передав справжнім батькам. Звертаємо вашу увагу на те, що фабричні діти в усіх випадках до віку залишаються власністю підприємства, і воно надає їх батькам тільки в позику, як телефонні апарати, щоб вони вирощували їх і користувалися ними. Тому будь-які ваші протести будуть даремні. І про звернення до суду не може бути й мови. Ми дуже шкодуємо, що так сталося. З глибокою повагою... Кіті затнулася, піднесла листа ближче до очей і сказала. Я не можу прочитати підпису. Якийсь Гонберт чи Монберт. Мені байдуже, який там підпис, хай би його чорти взяли. Тримтячим голосом сказала пані Бартолотті. Хоч вона була густо намальована в блакитний, червоний і рожевий кольори, а однаково вся позеленіла. І тремтіли в неї не тільки голос, а й руки. Вона раптом ніби поменшала і потоншала. – Отже, найближчими днями, – промурмотіла вона, – найближчими днями… – Невже ви справді віддасте його? – вигукнула Кітті. Пані Бартолотті дістала з кишені хусточку, Висякалася, засупіла і тихо сказала. «А що ж робити, коли він належить не мені? Бо я замовляла блоки пам'яті». Вона знов висякалась, знов засупіла і повела далі. «А крім того, я не вмію добре куховарити і надто густо малююся. І Егон каже, що я погана мати». Досі Конрад сидів тихо, мовчки, весь напружений. Тепер він схопився і крикнув так гучно, як ще ніколи не кричав. «Ви моя мати і добра мати! Чуєте?» – вигукнула Кіті, «Він хоче бути тільки у вас!» Пані Бартолотті знов висякалась у хусточку і знов засупіла. І схлипуючи сказала, «Але ти можеш попасти до матері, що даватиме тобі вітаміни і знатиме справжні дитячі пісні!» До такої матері, що вмітиме добувати корінь із чисел і матиме справжнього чоловіка, який буде твоїм батьком. Конрад похитав головою. Я вже полюбив вас і Егона, і якщо я житиму де-сінде, то Кіті також більше не побачу. Він іще дужче захитав головою. Ні, я відчуваю, що хочу лежитися тут. Справді відчуваєш? Вигукнула пані Бартолотті, схопилася з крісла і знов стала не така тоненька і мала, і не така зелена на виду. Вона підняла хлопця і почала його цілувати в обидві щоки, в шию, в чолову, в уха, цілувати всюди, де тільки було голе місце. Тоді опустила його додолу і сказала, «А тепер треба щось придумати проти тих зануд, щось зробити, щоб вони не забрали тебе». «Ввічливо напішіть їм, що я хочу залишитися тут», – запропонував хлопець. «Смішно», – сказала Кіті. «Людям, які шлють такі листи!» Вона взяла зі столу блакитний аркуш і подерла його на шматки. «Таким людям байдуже! Що ти хочеш, а чого не хочеш, Конраде. «Вона правду каже», – підтримала пані Бартолотті. «Нам треба придумати щось дуже хитре». Конрад сумно глянув на неї. «Але якщо то буде щось недозволене, то я не можу брати участь в ньому. Кіті, ти ж бо знаєш, що я просто не можу». «Недозволене, недозволене», – обурено мовила пані Бартолотті. «Що нам до тієї дурної фабрики та її дозволів?» «Вам нічого», – тихо сказав Конрад. «А мені? Вони ж мене навчали». Пані Бартолотті запалила товсту сигару. Три рази по три глибоко затяглася і три рази по два випустила в повітря кільця диму. «Мама думає», – пояснив Конрад. «Я вже надумалася, синку». Пані Бартолотті схопилася з крісла і показала пальцем на двері спальні. «Гайда туди, Конраде, на міскіті треба поговорити». «Але чому я...» Пані Бартолотті перебила його. «Не питай чому, а слухай свою матір. Тебе ж учили бути чимним і слухняним? Нам треба обговорити щось таке, чого дітям, які не мають права робити нічого недозволеного, не можна слухати». Конрад пішов до спальні зачинив за собою двері. А пані Бартолотті схилилась до Кіті і почала тихо розповідати, що вона надумала. Обличчя у Кіті проясніло, а коли пані Бартолотті докінчила, дівчинка вигукнула План дуже добрий, я допомагатиму вам. Менше ніж за годину після того, як поштар приніс листа, Кітті прибігла до мами і попросила Мамо, можна я допоможу пані Бартолотті піднести килим у чистку, бо він дуже важкий? Пані Рузіка сказала, що не пустить її, бо хоче піти з нею до фотографа, щоб послати її знімок. Тітці Еммі на день народження. До фотографа можна піти завтра. Ну, прошу вас, – благально мовила Кіті. Килим такий важкий, що бідна пані Бартолотті з сили виб'ється, поки донесе його. А чому Конрад не допоможе їй? – сказала пані Рузіка. А коли почула чому, то так і застигла роззявленим ротом. Бо Кіті сказала, – Конрад? Та його ж уже не мав пані Бартолотті. «Немає? А де ж він дівся?» «Я, мамо, й сама не знаю, але як допоможу пані Бартолотті не килим, то, може, вона мені скаже». Пані Рузіка була дуже цікава, як майже всі люди, а до фотографа справді можна було піти завтра. І бідолашній пані Бартолотті і треба було допомогти. «Ну то йди, доню», – погодилася пані Рузіка. Але не дуже напосідайся з запитаннями про Конрада, так негарно. А як Кітті була вже у дверях, пані Рузіка додала. Але ж уранці він ще був, ви ж разом йшли до школи. Ви помилилися, мамо, відмовила Кітті. Я йшла до школи з Антоном. І не чекаючи, що мати ще спитає, вибігла на сходи. Кітті піднялася на третій поверх пані Бартолотті чекала її на порозі. «А тепер швиденько!» сказала вона. «Може, те чортове поріддя надумає вже сьогодні прийти?» Вони зайшли до вітальні, витягли з-під крісла килим і занесли його до спальні. Конрад, що сидів там на краєчку ліжка, запитав. «Тепер уже мені можна слухати?» «Тепер тобі можна лягти на килим», сказала пані Бартолотті. Конрад ліг, і пані Бартолотті загорнула його в килим. Килима якраз вистачило на те, щоб тричі сповити хлопця. Потім вони з кіті підняли килим. Один його край пані Бартолотті взяла під пахву, а другий кіті завдала собі на плече. «Тобі там вистачає повітря?» – гукнула Кіті, в скручений килим. «Вистачає!» – почувся звідти глухий голос. «Ну то ходімо!» – мовила Кіті, Тільки не ступайте широко, а то я зіб'юся з кроку, і Конрад ухитається. – Окей, – відповіла пані Бартолотті. Вони в ногу вийшли з будинку і подалися вулицею до хімчистки. Пані Рузіка стояла біля вікна і дивилася йому слід. – Справді, вони пішли без Конрада, – сказала вона сама до себе. Тоді побігла до своєї сусідки пані Мерц і розповіла їй. Уявіть собі, Конрада тієї старої Бартолотті вже кілька днів як немає вдома. Та я ж ще сьогодні вранці. То був Антон, сказала пані Рузіка. Хімчистка містилася біля самої аптеки пана Егона. Кіті і пані Бартолотті занесли туди килим. Добрий день, привіталася жінка, що приймала речі. Скільки коштує почистити такий килим? запитала пані Бартолотті. Жінка обмацала краєчок килима, щоб побачити, які в ньому нитки йоснова. «Дванадцять п'ятдесят за квадратовий метр», – відповіла вона. «Так дорого!» – вигукнула Кітті і підборгнула пані Бартолотті. «То ми не будемо здавати його, вибачте, за мороку», – перепросила пані Бартолотті жінку і сказала Кітті. «Несімо його назад, доню». І вони подалися до дверей. Але не до тих, якими зайшли, а до тих, що вели на подвір'я. «Ви куди?» – запитала жінка. «Ми живемо в цьому будинку, на четвертому поверсі», – мовила Кіті. «Так, нам ближче». Жінка тільки три тижні тому перейшла сюди працювати з іншої філії і ще не знала мешканців будинку. Тож вона відчинила задні двері і випустила їх на сходи. До хімчистки – Саме зайшла якась клієнтка, тому жінка швидко зачинила двері і не побачила, що пані Бартолоті з Кіті не побралися на четвертий поверх, а подзвонили, як на сполох у задні двері аптеки. Дзвонили вони дуже голосно і дуже довго. Пан Егон саме стояв біля прилавка і продавав ліки. Він чув дзвінок у задні двері, але подумав собі – той, хто там ґвалтується, може любенько зайти через передні двері. І аж коли настирливий дзвінок почав його дратувати, він сказав жінці, яку саме обслуговував. Хвилинку, шановна пані, там хтось дзвонить у задні двері. Пан Егон поминув одну кімнату, другу, третю і підійшов до задніх дверей. Хотів. Добре вилаяти нахабного відвідувача, що так настирливо добивався до аптеки. Але до цього не дійшлося. Тільки-но відімкнув двері, пані Бартолотті відштовхнула його вбік і пропхалася з килимом до кімнати, а за нею зайшла Кітті і зачинила двері. Пані Бартолотті порозсовувала порожні картонні коробки та ящики з сухим молоком для немовлят, щоб можна було розгорнути килим. – Що це має означати? – перелякано запитав пан Егон. – Його треба сховати, – сказала пані Бартолотті і почала розгортати килим. – Навіщо тобі ховати в мене свій килим? – Не килим, треба сховати Конрада. – А де він? Пані Бартолотті тяжко зітхнула, який же цей Егон нетямущий. – У килимі, а де ж бовдура? – і вона розгорнула килим. На ньому, ледве дихаючи, лежав Конрад, неймовірно запорошений, бо килим треба було давно віддати в чистку. Сядь, я тобі все поясню, сказала пані Бартолотті аптекарові. Дитино моя, в аптеці повно людей, вигукнув той. То витури їх і замкни двері. Тоді втрутилася Кітті. Але ж, пані Бартолотті, це всім би надто впало в око. Не можна так просто зачинити аптеку. Адже люди питали подне одного, чому пан Егон зачинив її. Ти ба, ця кіті не така дурна, як я завжди гадав, подумав пан Егон. З аптеки через дві кімнати долинав невдоволений гомін. Якась жінка гукнула. Пане аптекарю, я дуже поспішаю. Де ви ділися? Пан Егон побіг туди. Якщо він не може тут зі мною побалакати, я з ним побалакую там, сказала пані Бартолотті, схопила білий халат, що висів на кілочку, і накинула на себе. На жовтій кучері натягла білий ковпак, що лежав на картонній коробці. Конрад сидів посеред килима й кашляв, бо поки його несли, забагато наковтався поруху. Одночасно він намагався стерти хусточкою бруд з обличчя і з рук. «Дитину моя, не можна ж так!» Пошепки почав був пан Егон, коли одягнена в біле пані Бартолоті з'явилася біля прилавка. «Усе можна!» Так само пошипки перебила його пані Бартолотті, схопила ступку і товкачик і заходилася так завзято орудувати ним, наче хотіла найтвердіші пігулки розтерти в найдрібніший порошок. Поки пан Егон брав рецепти й гроші і видавав ліки та здачу, вона тихенько сказала йому, «Конрада нам помилково прислали і хочуть забрати назад». «Про це не може бути й мови!» Пан Егон так схвилювався, що вигукнув ці слова вголос. Чоловік, який саме подавав йому рецепт, спантеличено запитав Чому ви не хочете дати мені ліки проти кров'яного тиску? Вони ж шкідливі? Вибачте, мовив пан Егон і прошепотів до пані Бартолотті. Ти ж заплатила за нього? Ні. Відповіла пані Бартолотті і пошепки розповіла йому усе, що було написане в блакитному листі. Клієнти знали пана Егона як спокійну привітну людину. І тепер неабияк дивувалися, бо він просто кидав їм ліки й здачу на прилавок, не відповідав на привітання і не питав про здоров'я. Коли якась жінка захотіла зважитись на вазі, просто відмахнувся від неї. А коли якийсь чоловік запитав, чи ліки, що їх виписав лікар, справді не гіркі, пан Егон його взагалі не почув. Закінчивши пошепки свою розповідь під стукіт товкачика, пані Бартолотті запитала його, то ти мені допоможеш? Звичайно, вигукнув пан Егон, і бабуся, який він саме віддавав пляшечку настою із зілля від кашлю, страшенно зраділа, бо перед цим питала його, чи він згоден, що від кашлю найкраще помагає на стій із зілля. Пані Бартолотті поставила ступку на полицю, шепнула «Я відведу його нагору» і побігла через дві кімнати до Конрада і Кітті. «Усе гаразд!» – вигукнула вона. У третій кімнаті біля однієї стіни були гвинтові сходи, що вели на другий поверх де мешкав пан Егон? Пані Бартолотті з конрадом і Кітті піднялися тими сходами нагору. О Боже, яке страхіття. промурмотіла Кітті, коли побачила вітальню пана егона. Вітальня була вся заставлена старезними меблями. На вікнах висіли товсті, витерті завіси з червоного оксамиту, а стіл. Був застелений чорним шовковим обрусом із довгими китицями. «Мамо, що ми тут робитимемо?» – запитав Конрад. «Ми знаю», – пані Бартолотті показала на Кіті. «Підемо додому, а ти лишишся тут і почекаєш на батька. Він прийде, як зачинить аптеку». «А взагалі ти висидиш у цьому старезному барлозі?» – запитала Кіті. Семирічний хлопець повинен уже вміти знайти собі розвагу, якщо йому доведеться на кілька годин залишитися самому. Мужньо відповів Конрад, підійшов до книжкової шафи і витяг том енциклопедії Галія Кіль». «Я ще не знаю деяких слів на «ка», сказав він, – сів у старезне крісло і почав читати. А пані Бартолотті і Кітті збігли гвинтовими сходами вниз. Швидко скрутили килим і винесли його на подвір'я. Кітті подзвонила в задні двері хімчистки. Жінка, що приймала речі, відчинила двері. «А, це ви? А що вам знов треба?» – запитала вона. «Я передумала і все ж таки віддам його чистити», – заявила пані Бартолотті, вручила жінці скочений килим і разом із Кітті вийшла через передні двері. Жінка пришпилила до килима номер, поставила його в куток і сказала сама до себе Ну й кумедні бувають люди. Коли пані Бартолотті й Кіті поверталися з хімчистки, пані Рузіка саме знов дивилася у вікно. Вона побачила їх і подумала Ну, й довго ж вони сиділи там? Зате кіті, мабуть, випитала, чому Конрада вже немає у старої Бартолотті. Кіті Прийшла додому і розповіла матері, що Конрад чотири дні тому, наче крізь землю провалився. Мабуть, утік до свого справжнього батька, Августа Бартолотті, що живе десь у бісової матері. Принаймні, його й досі нема. Пані Бартолотті також прийшла додому і сіла до верстата, але не могла працювати, бо все думала про Конрада. Так вона просиділа до сьомої, палила, Думала і за кожні півгодини засилювала в ткання одну єдину чорну нитку. О сьомій вечора пані Бартолотті схопилася, побігла до ванної і змила з обличчя все малювання. Потім запнулася сірою хусткою і витягла з шафи в покої сіру плетену кофту, яку їй на різдво подарував пан Егон. Вона ще ніколи не надягала її, бо не зносила сірого кольору. Але тепер убралася в неї, глянула в дзеркало і сказала до свого відзеркалення. Дитино моя, тепер ти сіра і бридка, як вилиняла курка. Але принаймні таку тебе вже, напевно, ніхто не впізнає». І справді, її ніхто не впізнавав. Коли вона виходила з під'їзду, там стояли й балакали двірничка з молочаркою і навіть не глянули на неї. Вона подалася до аптеки. Дорогою їй траплялося чимало знайомих, але ніхто не звертав на неї уваги. Навіть пан Егон не зразу її впізнав, коли вона подзвонила до нього. Він відчинив двері, довго дивився на неї, а тоді запитав, «Ви щось хотіли?» За те, як упізнав її, то дуже зрадів. Дитино моя, сьогодні ти мені подобаєшся!» – сказав він. «Так я й знала!» – сердито мовила пані Бартолотті. «Як тільки людина стає схожа на вилинялу курку, то відразу починає тобі подобатися!» «Про мене краще вже вилиняла курка, ніж папуга!» – мовив пан Егон і провів її до Конрада у вітальню. «Конрад?» Сидів біля столу, застеленого чорним шовковим обрусом, обклавшись розкритими томами енциклопедії. Побачивши її, він сказав, «Мамо, я вже вивчив 67 нових чужоземних слів. Тато щойно перевіряв мене». Пані Бартолотті позакривала всі томи і поскидала їх додолу. Потім зірвала шовковий обрус, бо від чорного кольору в неї, мовляв, темніло в очах. Сіла до столу, поклала на нього руки і сказала. А тепер я розгорну перед вами свій грандіозний план. Пан Егон сів у крісло, чекаючи на грандіозний план. Але Конрад, видно, зовсім занепав духом. Він сказав. Вибачте, мамо, та мені здається, що ніякий план не допоможе. Ті люди з фабрики дуже хитрі. Вони всюди знайдуть мене, придумають тисячу способів. Вони тебе не знайдуть, мовила пані Бартолотті. Бо щоб напасти на твій слід, їм потрібен певний час. А як вони таки нападуть на нього, то ти вже будеш не ти. Що це означає? Пан Егон схопився з крісла. Сядь, будь ласка, і вислухай мене, звеліла пані Бартолотті. Пан Егон! Знов сів у крісло, і вона повела далі. Надзвичайні обставини вимагають надзвичайних заходів. Пан Егон і Конрад кивнули головами. Але! Пані Бартолотті підняла вгору вказівного пальця і переможно похитала ним. Але відділ обслуговування шукає гарного, дуже чемного, послужливого, слухняного фабричного хлопця. «Саме такого, яких вони виробляють!» Пан Егон і Конрад знову кивнули головами. «Отже!» – пані Бартолотті схвильовано похитала пальцем. «Отже, нам треба змінити їхній виріб так, щоб вони самі його не впізнали!» «Ти хочеш пофарбувати йому волосся?» – запитав пан Егон. «Ну і телепень!» – пані Бартолотті похитала головою – Зміряла пана Егона зневажливим поглядом і звернулась до Конрада. Який хлопець буде протилежністю гарному? Поганий, відповів Конрад. А протилежністю слухняному неслухняний. А протилежністю тихому галасливий. А протилежністю чемному нечемний. А сумирному зухвалий. Бачиш, яким він повинен стати? сказала пані Бартолотті аптекарові. Тоді його вже ніхто не впізнає. «Ні!» – схвильовано вигукнув пан Егон. «То ти хочеш, щоб його забрали?» «Ні!» – вигукнув пан Егон іще схвильованіше. «Ну, то згодься, що Конрад повинен цілком змінитися!» «А інакше не можна?» – сумно запитав пан Егон. «Не можна!» Рішуче відповіла пані Бартолотті. Конрад кашлянув. «Послухайте мене, – тихо мовив він. – План справді дуже гарний. Але ж ви знаєте, мамо, що я не можу стати інакшим. Я вже пробував, задля Кітті пробував, і нічого не вийшло». «Дурниці! – пирхнула пані Бартолотті і заявила Конрадові, що все вже докладно обміркувала з Кітті. «Це порожні балачки, що ти не можеш стати інакшим, – сказала вона». Тебе таким не зроблено, а вивчено у відділі остаточної обробки. А тепер Кіті перевчить тебе. Вони тебе до всього цього привчали, а Кіті відучать. Ви справді вірите, що мене можна змінити? – запитав Конрад. Спробуємо, – мовила пані Бартолотті. Вона попрощалася з паном Егоном Кота Конрадом і поцілувала хлопця по тричі в кожну щоку бо побоювалася, що не швидко його побачить. Тієї ночі вона спала дуже неспокійно. Їй снилися страшні сни. Ніби двоє велетенських сірих чоловіків ловили Конрада, а він тікав. Чоловіки схопили його, бо підлога була вся встелена м'якою жувальною гумкою, тому Конрад застряг у ній і не міг утекти. Пані Бартолотті хотіла кинутись йому на допомогу, але теж застрягла в жувальній гумці і не могла зрушити з місця. Коли той страшний сон приснився їй десять разів поспіль, пані Бартолотті вирішила встати. Надягла халат і пішла до ванної. На дворі було ще темно. Вона почала малюватися. Страшенно густо, бо сподівалася, що від цього здаватиметься Василішою. Потім зварила великий кавник кави, запалила сигару і сіла до кухонного столу, чекаючи непроханих гостей. Вона дивилася у вікно і бачила, як небо повільно смішало. Спершу на вулиці було зовсім тихо. Потім, коли небо на сході порожевіло і взялося зеленими пасмами, загули машини і засичали шинами на повороті. Щоразу, коли сходами хтось ішов, пані Бартолотті здригалася, і щоразу, коли він поминав її двері, полегшено зітхала. Коли вона випила сьому чашку кави, на сходах знов хтось затупав, але цього разу подзвонив до неї. Пані Бартолотті закортіло залізти під стіл або сховатися в куток за холодильником, та вона подумала. Якщо не тепер, то згодом однаково він прийде і змусила себе вийти до передпокою. Чоловік, що стояв перед дверима, був дуже худий і дуже низенький, одягнений у блакитний комбінезон. Біля нього на ветеранці для ніг стояла величезна блискуча бляшанка з накривкою, що не відкривалась, а закручувалася. Він хоче впхати в неї мого Конрада, – подумала пані Бартолотті, і так розлютилася, що весь страх її минувся. – Чого вам треба? – запитала вона, сердито дивлячись на чоловіка у блакитному комбінезоні згори вниз, бо була багато вища від нього. – Я маю забрати помилково прислане замовлення, – сказав чоловік у комбінезоні. – Шкода! – відповіла пані Бартолотті. Але помилково прислане замовлення три дні тому зникло. Мабуть, утекло до бісової матері. Куди? До бісової матері. Туди, де й той, що записаний у метриці його батьком. Чоловік у комбінезоні витягнувся, але від цього не став набагато вищий. «Ви не повинні були допустити цього», вигукнув він, «бо це власність нашої фірми». «Допустите, допустите!» – пирхнула Берті Бартолотті. «Знайшлися мені розумні. Спершу присилайте те, що мені не потрібне і чого я не просила, а тоді приходите і дратуєте мене!» «А ви заявили в поліцію, що у вас сталася пропажа?» – запитав чоловік у комбінезоні. «Послухайте новий недоростку!» – Берті Бартолотті підступила до чоловіка. «Хто буде заявляти в поліцію?» що в нього пропало те, чого йому не треба. А тепер ушивайтеся звідси разом зі своєю фабрикою, щоб я вас не бачила, занудо. Чоловік у комбінезоні відсахнувся, схопив свою бляшанку і кинувся сходами вниз. – Ви ще про нас почуєте, будьте певні! – крикнув він зі сходів. Пані Бартолотті зачинила двері, Підійшла до вікна у вітальні, виглянула на двір. Вона побачила, як чоловік з бляшанкою вибіг з будинку, сів у блакитну машину і поїхав. «Але вони ще прийдуть, дитино моя!» – сказала пані Бартолотті сама до себе. Неодмінно прийдуть!»